Страшна хвиля репресій 1930-х, яка накрила Радянську Україну і Радянський Союз, забрала сотні тисяч життів. Частина арештованих загинула далеко від рідних земель у безкрайніх сибірських просторах, де й досі спочивають їхні тлінні останки. Інші були розстріляні на місці відразу після короткого слідства в лапках. Шалені темпи, яких набрав маховик смерті, особливо в час Великого терору 1937-1938 років, змусив чекістів замислитися над важливою проблемою, як позбавлятися тіл своїх жертв. Через п'ять років, Аналогічне питання постане перед нацистами. Вони вирішать його із притаманною німцям технічною точністю та акуратністю. Окуповані території вкриють крематорії. Чекісти такого собі дозволити не могли, адже діяли в мирний час і не проти громадян інших держав чи недолюдей, а проти своїх же, тих, для кого ніби будувалася перша в історії країна робітників та селян. Тому сліди власної роботи просто закопували землю, перетворюючи країну на суцільний таємний могильник. 31 січня 1939 року капітан Держбезпеки Федір Горбань, начальник Запорізького обласного управління НКВД, вирішив ознайомитися із приміщенням міського відділення. Огляд робили у зв'язку з переданням будівлі заводу «Комунар», в обмін на заводську більш зручну для чекістів. Об'єкт виявився неготовим до передачі цивільним, адже тут залишилася надто промовиста згадка про попередніх господарів. «Я виявив», – доповідав Горбань у Київ, що у дворі, у вигрібній ямі, яка слугувала для збирання нечистот, під час операції навесні 1938 року, за розпорядженням колишнього начальника міського відділу НКВД Янковича, заарештований, було складено і засипано 100-110 трупів. Вийняти трупи зараз є неможливим через їх розкладання – «Оскільки вигрібна яма розміщена на відстані одного метра від триповерхового приміщення, я вирішив на глибині 2,5-3 метри залити вигрібну яму міцним розчином цементу, що унеможливить подальше осідання ґрунту і викопування в цьому місці якихось котлованів». Кінець цитати. Таким способом, Завод, який згодом став виробником перших українських автівок, разом із приміщенням отримав зацементовану могилу понад сотні людей, яку цілком можливо і досі ніхто не відкрив. Кістки невинно замордованих не бажали спокійно лежати в землі і часто нагадували про себе несподіваними знахідками – в несподіваних місцях. Улітку 1969 року троє школярів із селища П'ятихатки, що під Харковом, граючись у лісі, випадково знайшли металеві гудзики із зображенням орла, військові чоботи іноземного зразка, згодом обручку з ініціалами, металеві пластини з написами «Тов» «Пташинському» і «І» за боротьбу з контрреволюцією від колегії ГПУ. Захоплені хлопчаки продовжували копати, сподіваючись віднайти ще більше цікавих скарбів. Але їх очікувало навіть не розчарування, а переляк. Подальші пошуки виявляли лише кістки. Багато кісток і черепів людських. Налякані діти розповіли дорослим про страшні знахідки, і вже незабаром цією справою зайнявся КГБ. 7 червня того ж року інформацію про знахідку за підписом голови КГБ УРСР Віталія Нікітченка відправили керівникові українських комуністів Петрові Шелесту та самому голові КГБ Юрію Андропову. Переляк чекістів був недаремний, і вже перше обстеження могили підтвердило їхні побоювання. Поруч із репресованими громадянами Радянського Союзу тут були поховані польські офіцери. Саме ті, від причетності до зникнення яких, радянська влада відмовлялася ще з 1943 року, коли німці виявили поховання під Катинню. «Встановлено, – писав Нікітченко, – що у вказаному місці у 1940 році у НКВД у Харківській області було поховано значну кількість, кілька тисяч, розстріляних офіцерів і генералів буржуазної Польщі, останки яких виявили діти за випадкових обставин. Пенсіонер КГБ Галіцин – котрий працював водієм в органах держбезпеки, пояснив, що на цьому місці могли бути поховані і радянські громадяни. А також у 1941 році під час евакуації ОНКВД були закопані різні предмети особистого вжитку, конфісковані при арештах 1937-1938 років. Серед них могли бути папки і портфелі з дарчими написами на пластинах. Кінець цитати.